Andalusam andalusam andalusam andalusam Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu znači, wassalamu ala rasul allah muhammed do čet, do četvrtog poglavlja babu du'a ila shahadeti la ilaha illallah. Poglavlje poziv u shahadeti la ilaha illallah. Pa je tu autor spomenu Uh, jedan ajet i spomenuje dva hadisa, je tako? Jedan ajet ili dva ajet, uh, ne, jedan ajet, spominute jedan ajet i uh, dva hadisa, malo duža hadisa. Pa pročita pročitane to u prijevodu, pa ćemo onda komentarišati. Uzišan, ja, maha. Kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa meni tab'ani Doci, ovo je put moj, ja pozivam Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi i neka Allah, ja njemu nikoga ne smašam. Dobro, nakon tače ovaj ajed, glavnom, znači ovo poglavlje četvrtu, poglavlje četvrtu je došlo nakon predvodne, znači imali smo prvo poglavlje koje govori o tevhidu, onda poglavlje o vrijednosti fadli tevhida, E, onda treće poglavlje, e, poglavlje o e, strahu e, od suprotno ono što je suprotno tevhidu o to širku. I onda imamo, e, nakon toga, e, znači, e, neko, po nekoj logici bi e, došlo to e, da, da, da se govori o pozivanju tevhid. Znači, ako se zna šta je tevhid, ako se zna opasnost onog što je suprotno tevhidu, e, onda priliči da dođe to, znači, da je od... Od bitnih odlika, karakteristika da se poziva u tevhid. I ovo pogled govori o tome. Znači, o pozivanju u laj la hilala u čisti tevhid. Ispomenu ovdje ovaj uh, ovoj ajet uh, u kontekstu ove teme. A to je ovaj ajet uh, u suri Usuf. Reci ovo je moj put. Reci ovo Muhameda. Reci o Muhamede. Hadihi. Ovo znači uh, E, ovo hadihi o, misli se znači dava hadihi misli se na davu u tefsiru, tako došlo Ebu Džafer i Benđeri Taberi kaže hadihi misli se kada davetu eleti edu o ileha dava u koju ja pozivam tarikate eleti ane aleha put na kojim sam ja znači ovo znači davu u koju pozivam put na kojim sam ja e, odnosno duao ila ila tauhidillah poziv u Allahu te zvanija Allah dželešanu u uh, Allahou, zvanja, ibadetu i iskrenost utame sve to kaže se bili ovo je moj put uh, put znači uh, tarikati ili daveti ovo je moj put ovo je metod ovo je ono što ja slijedim kaže edru ila Allah znači pozivam uh, Allahu dželešanu koji ne, jednom jedino koji nema sudruga Alā besiretin, besire znači uh, kaže uh, jakinu ilmin, znači uh, jasno znanje, znači jasno znanje, kod nas uh, mi to prevodimo, znači jasni argument jasni dokada, jakinu ilmin, da tako kaže miđebrit abri, znači, znači besire u stvari kaže jakinu ilm, znači uh, jakin je ubjeđenje jasno sa znanjem, znači ubjeđenje sa znanjem. <kuh> Kaže Ana Emanite Bahani, kaže ja i oni koji mene slijede. Onaj kome slijedi kaže LD sad aqani wa bi. Onaj koji potvrdi ono o čemu sam ja i povero u mene, on me on me slijedi. Znači ja poziva na ono i onaj ko mene slijedi treba da poziva u ovu. Znači to je uh, razumijevanje ovog djela ajeta i kaže Subhanallah, Allah Čilšanu veličanstven mi smo re, uh, rekli za ovog Subhanallah šta znači tenzihullahi, da je Subhanallah znači tenzihullahi an kulli uh, ujubivane qajs uh, čišćenje uh, uh, otlanjanje od Allah جلشan, svih vrsta mahanen dostatak, a to znači Subhanallah a to znači, znači veličanje Allah Čilšanu nije ispravno prevo to Subhanallah kao slavljane Allah to više onako nekih kršćanskih izraz, nešto slavljenje tamo, znači, znači veličanje, uzdizanje Allaha Želešanuhu, znači smatrati, subhana znači da, da, da kada kažemo subhana, to znači da kažemo da je Allaha Želešanuhu čist od svih nedostataka i odmahanost, znači da je savršen, veličanstven, uzvišen. Oma ene, milimo širkin, još se dodatno potvrđuje, kaže, Ja sam nevin od ljudi širke, ja sam ja sam čist, ja nemam ništa sa onima koji su sledbenici širka koji su na širku. Lestu minhum wala hum minni. Niti sam od njih niti su oni od mene. E ovdje u ovom ayetu poslije se spominju autorunim mesajilima Mohammed Abdullah Sheikh Muhammad Abdullah je spomenti u onim mesajima jednu stvar, a to je da ovaj ajet kaže fihi mesad kaže minha tanbihu ala al-ikhlas lina kathiran law daa ila al-haq fa huwa yadu ila nafsin. Kaže ovaj ayet govori o stvari upozorenje jedno uh, uh, napomena, napomena na iskrenost. Što kaže zato što mnogi Što mnogi kaže koji pozivaju i kada pozivaju u istinu, u stvari oni pozivaju sebi. Pozivaju čisti tevidu, čistu akidu, čisti menhež, u stvari on poziva sebi, da ljudi njega slijedi, da njega slušaju, da je samo on ahak da samo on glav, da samo on slijedi ono što je najispravnije, najčistije i tako dalje. Znači, kaže, u ovom, u ovom ajetu je upozorenje na to. Znači, ovo pozirajenje na to, kako to pozirajenje, u kom kontekstu? Ed'u id'allah. اد ovo, znači, ovaj moj put, ovo što pozivamo, tevhid, ja i oni koji me slijede sa jasnim argumentima i dokazima, pozivamo Allahu. Znači, ne pozivamo svoju stranku, ni svoju islamsko zajednicu, ni svom menedžu, ni svom kipu, svom udruženju, ne. Nego Allahu dželšanu. Ovo treba raditi radi Allahu dželšanu, zato što je istina, zato što ima argumente, a ne zato što smo to mi skupina što je to sa nama, ako nije sa nama u stvari on je na dalaletu na strant pozicionis kontovieri i tako dalje. Tako poj to manje vjere je najveća greška. A to se često dešava, mnogi ljudi ulete u to. I to je najopasnija stvar. Uvijek se treba toa čuvati. Na neko mislim mi jedini mi jedino smo ministri, jedini smo vjerni tačno. I ova tema za sebe on je trebao stvarno posebno govoriti. Ova tema je jako opasna. Dači osoba sebi umisli da je on jedini na pravo, da on jedino pravo slijedi i da ostali su uglavnom skrenuli, zglajzali i sebi umisli tu tva i šetam priđe, šetam tu, iskoristi tu stvar. Ne može to odvrati na, na nekom drugom polju, ona može ovdje, podgrijavate. Maja, vi ste ba jedini, vi ste pravi, samo vi, vi, vi. I onda te veže za, za tvoju grupu, za tvoju skupinu, ko nije s tobom, oni je skrenuo. A to je totalno pogrešan način. Istina je hak da u stvari Uh, i drugi ljudi koji radi za islam, koji imaju određeni devijacija, iskretna, da oni rade veliko hajra za islam, da oni pomognu islam muslimane. Allah šanu pomogne u vjeru sa kafirom, pomogne sa grešnikom, a kamol da, da pomogne, jel, ova, znači, znači Allah šanu, pomeni to u onom hadisu, u Tefakon Alihi, da Allah jansuruhada uh, din bi ređul kafir u revajetu ređul fasiru kafir. Allah šanu pomaže svoju vjeru sa, sa grešnikom i za kafirom. Znači, Allah šanu, znači, može pomožiti svoju kako hoće. Je, zato da se svodi, samo misli da je, da je neko, uh, kad sebi umisli, da on jedini, na isprano, jedino, da on sam jedini radi još, da istinu, jedini poziv, jedini se trudi, to je, to je znači, obmana, velika šeitanska obmana. Mnogi ljudi radi iz hajr, mnogi ljudi pomažu u vjeru uh, i ovo je vrlo, vrlo bitna stvar i ovo, na on se treba odgajati. Znači, svi ljudi muslimani koji nešto dadnu za islam, kroz svoje kuće, pojedinačke konstitucije, uvijek daju hajr za islam, pomognu islamu. Nismo ja i ti jedini. Ako, ako, ako mislimo da smo na ono na ispravnu. Nismo jedini jedin pomažem vjeru. Znači Allah šanu pomaže svoju vjeru preko razno raznih ljudi. Svi su na hajru i svi, e, svi radi hajr. I a, najopasnija stvar je da čovjek sebi ovo umisli. i o, Može i veliku devijaciju napraviti. Veliku samo obmanu koji koji znači koji koji iskoristi da on onda skrine ode u dalalet. Da vredne je ljude na osnovu toga koliko su privrženi koliko su sa njim. Ako nisu s stobo nisu sa nama dolaze kod nas, ne voli nas, oni nisu od na hajru, nisu od dobroj tako dalje. Što je to što je veliki dalalet, velika devijacija. I toga se treba čuvati. I zaista ovo lijep, lijep, ovo, za ovaj znači, je lepa lepa ova lepa upozorenja, napomena vezana za ova ja. Znači poenta da se poziva laudzhe shand, poziva haku istini. To će neko se slošit sa mnama? Neće slošit sa mnama? Oće neko nas vrijeđat kao nas, slično? Al-ašanus, poslani sam sve, nije reagovao kada neka nego lično vrijeđa. Nije se svijetio, nije reagovao, nije, eh, nije znači, eh, negirao Čak je to prihvatao sa, sa, sa osmijehom i nije uzimo za zlo, kad njega neko lično vrijeđa. Reaguje samo po pitanju vjere i vjerskih propicija. To je krupna stvar, velika je bitna stvar. Dobro, da se ne državamo u ovom, znači to je tema za sebe i o tome treba drža predavanja. toko toga da, da, da čovjek sebi ne umisli da je on jedini na ispravno, jedini hak na ispravno, da svi i ostali su negdje skrijinili, gledali za, ali oni nema nikakve fajde, da treba pozatvarati, pofatati i tako da je. Nažalost, često se skrine. I, I to je ono što hrani, pazite. Uh, Uglavnom ovako skupine uh, je ljudi ima malo hranih ta stvar. Ja sam to vama govorio, znači to je opasan stvar. Zamislite momke o mladiće koji ti, uh, koji ti po, uh, pozoveš sa ulici i vratiš vjeri, i on je dotad bio džahil i ti njemu prvo što ga bombarduješ tu stvar. Da, ovu, da ono što tinjem priča da je to jedini hak da je istina da je to jedino ispravno i to se njemu sviđi a onda mu istovrno da informaciju, da onda ovi koji su islamskog zajance ovi hodja džuz je seto nadalalet to je to, to kufar shirke Allah savame i sad a ti se jedina hak nisjons konta vidi prvo, e, ba, ja znači ovo ovo je istina ovo nadalalet to je prava stvar i onda tu njega hrani on počne prihvati se toga i tako tretira ljuda koji se on hoda ulson konta vidi ja, ba, ja na hak na istini nast p6 nova ekipa ovo ostalo Allah selam u frširku. I, I to njega hrani, to ga drži. još kad ga kada napadaš, kaže, ovo je, ovo je dokazan, su isti zato što me napadaju. Jer ja da, nisam, na, ako na isti ne bi ne napadali, je to došlo šestke testove, kad te više napadaju, ti si, znači, dobar su na hako To su, to su velike samoobmane. I ljudi upadaju, to, pogotovo mladna znači upada na to. I ako tako uđu u vjeru, na takav način, na ušu u načinu, na osnovu, šup, teško možeš popraviti. Teško majstrenik, ja ono, on, ja on ću startovan pod rediju, ko jedna kako, ko jedna istini kos. To Elon zna, ne zna, gdje uči vjeru, kako ne uči vjeru, to sad to sad priča, to treba godina proći da se on izliječi. To treba bunce na, pra za za vraćanje u normalu. Ovaj u ovom kontekstu, znači koje se dešava, a ti devijacije ima puno. Uglavnom nastavkva, disedi nastavk teksta a, spominje se hadis, koji hadis? Odjednadvor se radi Alao, prenosi se Šta piše tu? Anhu hu tu greška, treba An-huma. Odi bin Adban se razgava An-huma, treba se izgavljavao, <tipan> koji se ne pozvao jamen rekao, ti u istinu otići narodu od evni er Kitabija, pa neka prvo čemu ćeš ih poznati, bude svjedočen da nema Boga osim na U drugom privadze došlo da iskažu Allahu jednoću. Pa ako ti se u tome pokori, obavijesti da ime Allah učinio obavezni pet namaza u dolku svakog dana i noć. A ako se u tome pokori, obavijesti ih da im je Allah učinio obavenim sadatom. Svekrat koja se uzima od njihovih bogataša i dijeli njihovoj siroti. se u tome ne nemoj uzimati njihovu najbolju i najplemenitu ih moliti. Čuvaj se da ima zluma onoga koja je napravlja učenjena, jer uistinu između nije i Allah ne je znači, Dobro. Znači, te sad isad ste čuli. Uh... Ovaj hadis, znači, eh navodi se u njemu, nakon Abdullah ibn Abbas navodi se muazim ibn Jabbam radijallahu anhum, eh da ga je poslao poslanik sallallahu alejhi u Jemenu. A to se desilo eh, po jednog skupšnjaka, kako kaže ibn Hadir, 10. godine po Hidžri. Znači, oni godine pred haџ prinašlo poslanik se otišao na haџ. Znači, pred smrt njegov. Nekoj skupšnjaka kaže da je to bilo 9. godine, a tu je to u prilike, 9. i 10. godine svejedno. E, ovo navodi, kažem, nađeš, e, ovaj to je ovaj detalje spomenut isto u Buhari, u Buharinu Sahihu, e, u pogledu Megazije, znači o bitkama i borbama. E, uglavnom, e, Muaz ibn Džebel, znači on je poslani u Jemen i bio Jemenu e, iza vrijeme Ebu Bekrovog hilafeta, radi je Nakon, u toku vremena Ebu Bekrovog hilafeta, oni se e, vratio u u Medinu, pa je nakon toga otišao u Šam i u Šamu je preselio Tamo je i preselio. Moazir Džembil je poznat potome znači da je poslan u Jemen kao onaj koji, koji će biti muallim, mufeqih, koji će povećavati vjer i pozivati u vjeru. Rad davu, što mi je danas daja. Poslane kao daja, a istovremeno je poznan kao hakem, kao namjesnik. I da bude namjesnik i da bude daja. I zato ovaj, ovaj hadis ima svoj značaj u tome, jer je pojašeno u stvari kako da se ponaša kad dođe u neko mjesto. Kako da se ponaša kad dođe u neko mjesto, na koji način da poziva, u što prvo da poziva prioriteti. To je ona tema prioriteta Davi. Ušto se prvo poziva. E, jako bitna tema. I ovaj hadis je osnova po tom pitanju. <clears throat> e, u hadisu je također spomenuto znači da će doći Ehlikitavio. Oko da Ehlikitavio je u Jemenu, u ono doba. Većina stanovnika u Jemenu su tada bili većina su bili znači Židovi i kršćani. U manjini su bili, u Manjin su bili tada uh, Arapi, mušici Arapi. Oni su bili u Manjine. I zbog toga ga je poslanik Salmed pripremio da bude spreman da njih poziva. Znači jehto Kitabje, jer su oni većini bili. Da ih poziva u Teuhid kako je pojašnjeno ovdje u hadisu, u što da ih poziva. A onda imamo rivajetu, kaže da kad dođe tamo, et le kitabijama, da u prvu što će i pozivati, da i poziva u šehadet la ilah ilala. Uh, i, uh, jel ovdje došlo u ovom rivajetu u šehadet la ilah ilala, u rivajetu ima i ane Muhammedu Rasullah, a u ovom ovdje nije to. A s tim da je on, da ovdje dodao auto šehad Muhammedu Mudeleha, dodao rivajet, kaže u rivajetu uh, ila en ju i kaže da, da čini, da ispolji teuhid Allahu džadešanu, ehli kitab je, što znači da oni nisu bili na teuhidu. Jasan argument da, da oni nisu bili na teuhidu. Da nisu oni monoteisti. I zato je znači dodao ovde, šeikh Mamedun Udeleha, bih dodao ovaj rivat jer je lijako bitan ovde. Znači da je da u stvari govori ovde da je prvo u što se poziva, da je prva stvar najbitnija prilikom dave i u stvari Pozivati u tevhid. Znači, prva stvar što treba pozivati prilikom pravilnje dave u tevhid. Odnosno, kada kažemo tevhid, šta znači? U akidu. Prva, najbitnija stvar pozivati u ispravnu akidu. Krenuti o drugih stvari i pričati o drugim stvarima je... Uh, traktičko-strategijska greška, gledaj s vojničkim terminologičima, znači to je greška totalna. Pričam o nekim propusima, detaljima, o ljudima koji akidu niskontali. Svaki bili u našim vredama, znači kod nas, u našoj sredini, ima ljudi koji akidu stvar ne razumiju nekontaju ništa, osim onako nešto su naučili, ono, tradicionalno. I sada ti sa njima dođeš i pričaš njima o bradi, oni kavu, nogavicama, to, to je smirija živa. Znači upadat u tu klopku i zamku, nasjedat na to što te on prvo pitao, kad dobro sve analano znači pa klasično što prepa meni kako grado je brada kako dobro brada fina lijepa on konačno spustio i tako oi onda ovaj počinje o tu zamku i pričate o nekim detaljima tamo i ti njemu zavrlo zapušenja je haram nije haram tamo a? čovjek ne razumije ni šta je tevhidni širki tako on, znači to je taktička greška i ako se upustimo u tu priču naći ćemo veći zguba znači ična znači. propise vjerski detalje je greška tu treba znači mudro sasjećga i prijeći na temu ako osom želiš davu da radiš jedno što odgovoz da šupe pa on pričaj aj kardom nito tačno to, tako je gotovo to odgovozka ali upušta tu da ti kom nek da uradiš pričaš tamo neku sporednu meseli a on akidski znači akidski totalno znači džahil ne znam znači ne, ne znam ne razumije osnovne stvari znači treba e, nati mudro skrenuti vratiti ga na akidsku stvar i pričati da ide do čemu ovo zato što je prva stvar najbitnija stvar na osnovu hadisa prvi važib u što treba pozivati. Ehli Kitab i oni koji, koji ne razumiju vjeru, koji je džahil, je u stvari pozivati u tevhid. Da razumiju, znaši, što smo stvoreni, šta je cilj naših stvarina, šta, što nam treba i baditi, što treba očiniti i badite. I kad tu stvar pokušamo dostaviti, objasnimo, druga stvar, najbitnija poslije toga došlo ovdje, u namaz da pozivaš. Jo Ne Nije slučajno ovdje ova raspored došao. U namaz. Koga, muslim, ono koji sebe misli da je musliman, koji navratiš da namaz, Osta ide da sve lakši. Ti da njemu tražiš ostavi ova haram, nemoj ovako, nemoj onako, bez namaza ne idi. Čim počneš klanjati namaz, onda možeš osobo klasa pa koji treba pet puta na dan klanja namaz, nije to lako, nefsudat. Kad nefs prelom i tu stvar da pet dana da da puta nadam, Pada na seža, lađe šanu, onda mu lakše je prijiš toga, od, ovog ibadeta, ovog propisa, tako da... I, uh, znači, a ne da ideš obronut, radiš mu određene propise, kada ono je dobar, maša, stvara, sve kada je pravo, sve kad ne klanja. Pa tu, tu me je najveći kiks, a ono je dobar kada samo ne klanja. Znači, uh, ovde, znači to je to krupna stvar što neklanja. klanja, znači, najbitnija je, najbitnija stvar, znači, da se krini od namazu i nije slučajno u rednostavno došlo. Znači nakon Teuhida prvo što treba čovjeka objađivati oko namaza. Ako je razumio Teuhid i Akidu. I tako je to došlo ovom redu slijedu. <kličan> uh, zašto je bitno ovdje stvar na glas? Zato što vi znate ovaj, kod ovi ehlu eh, eh, eh, kelama, skolastičara, kod njih glavni vađiv šta? Nezar, da razmisliš, da vidiš skontar. Nosti cizam je glavna <kličan> stvar, da šumljika ubatiš. Allah znaš što je ovako, kako je ovako. Pa razmisli, pa pa vrni, odvrni, pa razmisli brda, doline, svijet, filozofi ovu, ono, Grcija, ovaj, Rimljani, aha, pogledaj dokumentarce, filmove, aha, dok tu skontavaš što dok dođe, prođe život. Uglavnom, znači, oni idu tako, treba nezar, ka treba izmišljaš što se. nije ti ispravan, tevhid, ako ti, kako rekao, babu, moraš klanjati, moraš vjerojatelaka, ja do redka, batil tevhid, ništavan, ne prihvata se. Nema, kaže, slijepog slijeđenja u tevhidu. Tevhid moraš zadat ja. na, na kaže, na razmišljanju, na, na tome da spoznaš da je ovo Allah Žešanu stvorio. To ako spoznaš ispravno, ako spoznaš preko Ibn Arebija i Đeludna Rumija, onda ćeš spoznat dubine Kufra. Dobro. U hadisu, ovaj dalje ovde sad on navodi ovde autor ovde navodi znači ni na cilju u detalje navodi ovde citat od Ibn Taymije gdje on spominje da je osnova znači vjere da se poziva šehadet la ilahe illallah i da bešehadet la ilahe mi to znamo znači da ne može da, se, da nema islama da se može privati islam ako se ovaj poziva znači onaj originalni kafir da je prva stva što mora da uradi da izgovori šehadet narodno onda posljedica toga da posljedica toga o hadisama kad izgovoriš hadet, znači to je tema za sebe na je glavno poznata stvar nama na je spomenu detalje uh, ono što vezam za ovaj hadis u hadisu je spomenuto da je zekad kaže uh, naj najbitniji važib poslije namaza kad tak se razumi iz hadisa što zekad, Je su post gdje je hađa da je ZK prije posta. E, Kad tak se razumije iz hadisa. Međutim, ovdje ima jedan problem. Ovdje ima problem oko ovaj ovog vode, što nije u hadisu nije spomenut post i hađ. Uopšte. Pa su onda pokušali činjadis govorili o toga, znači napravili velku priču o toga, što to nije spomenuto. Što nema posta i hađa. I on su ruknovi islama. Da li je pa jedno se ovaj šejstome termin kritikov skupino čaka kako su rekle karieravija tu zaborave ni spomenu. Vjesto se odravije da neki ni spomenu Ravija. Kažeš je zašto to nije tačno, jel' to ispadne da je Ravija jel' izbacuju, bacaju kako hoće u hadijsma, pa to znači što nam ostane mi je to rizvlačimo za Ne ide tako to znači, optuž Ravije da su on tu pogriješio, to je greška. Nego ima druga stvar, kaže da tu spomenta na tom mjestu ono što je bitno da spomeni. Što znači bitno da bitno spomeni? namaz i zakat kaže iz razloga na drugim mjestima se spominju drugi organi drugi arkani drugi ruknovi islama gdje ima potreba se spominja ali ovdje je spominje to dva ona zbog čega se rat vodi rat se vodi zbog čega zbog namaze zakata ako se odbiju rat se vodi proti toga ako ljudi obznanu da to neće da daje da neće ob, znači skupina koja hoće to da negirajsamo da oni haidijski smo radu kod Arbinebe vie kada to, iz tog razloga ovdje spomenite samo ovo dvije stvari ni spomenite druge stvari Uglavnom, duga je to tema, znači povašnjenje, zašto je to, i o tome su govorili, znači, mnogi učenjaci, ova, Ibn Hađer u svom komentaru, o tome, š, gdje su ostali orkani, što su učeni. Jer to se ne poziva u njih ili kako se desilo do toga, što su rekli učenjaci? Uglavnom, u hadise spomenite također da se, znači, da se zekat, da se uzima od bogati, daje se siromašnijima, a ne od bogati i daje bogatijima, je li tako? Kao u nekim sredinama. Uglavnom, nego i ovde spomnje čak da, je, da na čadiskodizukazanu da je dozvoljeno dati jednu iz skupine od osam fondova jer što spomene ovde si romašni to je jedan fond od osam fondova da ne asmite zeka čitao dati jednom fondu Uh, i da spomenuti da su miskini, siromašni fukara, spomenuti ovdje uh, da su spomenuti uh, iz razloga što su oni u najvećoj potrebi od svih onih fondova da se njima daje i tako dalje. Znači hadis, tema za sebe, znači da hadis komentaže se sam posebe. Uh, on, on je bitan ovdje uh, u kontekstu, znači hadis je ovdje spomenuti, znači najbitnija stvar što je hadis ovdje spomenuti u kontekstu toga u što se prvo poziva, u teuhid u akidu, u ispravnu akidu to je naj, najveći prioritet. E znači uh, i uh, islamska sahvva, islamska dava, džemati današnji savremeni, oni koji profilaju u ovom temelju, znači uh, svoj davu na usmjerenje na tome kada već ljude pozivaju islam vraćan islamu, ne, ne, ne daju akcenat u pozivanju akide, čistu ispravnu akidu, znači tu naprave od promašaj. I to ga ima u praksi. Zato imam raznorazni džemati, razilazi se, kažeo oko menheđa obvog onog i tako dalje, ona koja ne poziva u tevhid, ona koja ne poziva akidu, automatski onda ima kikis pravi popitanovatarija i onda to to dvoju udružio sel naprave se dvije dvije devijacije. Uh hadis ukazuje također ovde da da se prima Haber Vahid Šta znači Haber? Wahid? Znači hadis. koji je njemu te vatre. Kako se prima? Hadis smo te vatre? pa toga poslanih se poslu Muaz bižebela koji je pojedinac. I reko on poziva ljude u akid. Oni s njim rukle, oni s njim treba al leč na Meketabija i a ara, ovi Arapi reč Tesi Haber vai ne uzmamo te. Da nam 50 tas haba nek dođu i da svi tu isto pričaju pa ćemo primiti te. To ja znam, paže lažeš baš, sam pričaš tu. Ne prima se Haber vai. To to sekte ovako, ta sekte ovako dihadise. Kaže me Haber vai ka pred sve ovo Buhari i Muslimu ja kažem, gradosan hadis sve to, kad to je u Akide se uzma Haber vai. Pa dobro, bitno da se uzma od Viegela i ostali filozofa, ali ovo se ne uzma, uznaj. Haber vai se ne uzma. A a, a evo dokaz protiv njih. Poslo jednog čovjeka, jednog sahaba pozivao Kido Nije roku poslao još 50 da bih ti povjerovao. Još 50 će drugi isto u pričati, pričat da bih vam povjerovao. Jednog čovjeka pošalje i on poziva. I taki primjeri koliko što hadisa koji dokazuju na ukazu na ostvar, pozivao Akidu, Teuhid poziva jedan čovjek. Što znači haber vahaj se prima i prihvata od jednog čovjeka, ako je znači došao tim, tim lancem da je ispravno i pouzdano koga je poslano i kako je poslan. Uh uglavnom <hup> Znači, uh, glavni smisao navođenja ovog hadisa u tome u što se prvo poziva i na čemu treba da akcenat. Dalje je sljedeći hadis, redoslo. Imi Vojica, govara i muslim, pravno se od sada i misada, radi Allah, Allah i poslanica, Allah i poslanica, da je pašalni dan povode na hajde. Sutra ću zastavu čovjeku koji voli Allah i njegovog poslanika i koja vole Allah i njegovog poslanika. Allah će dati pobjedu pod njegovim bodstvom. Sinjec je tu noć proveo pričajući o tame je liče i daći. Kad su odsvanuli, oteči su Allahom po saniku, sallallahu alayhu sallam i sako od njih želio je da ne mu budi radno. Sada je ono pitao, gdje Ali na Vitali? Njega boleje oči, reče. Poslao su po njega i oni doverili. On mu je klucnu ono u oči i proušio mu dom. Ozdravio je kao da ga ni bojeli. Potomno je dao zastavu i rekao, polako, idi dok ne dođeš u njihov područje potom i pozavi u islam, jer da takve obaveze imaju kod Allah, kod Allah ličenom, jer tako je Allaha, da budeš uzrok da Allah i jednom čovjekom polijeti od srednog dina. Uh -huh. Hadis bilježi, ko je tu zabilježeno? <suk> uh <-huh. suk> uh -huh. Hadis, znači, prenosi se od Sahla ibn Sa'di, a to su uh, Ensarija, Hazređi, Sa'idi, to je poznati ashab, Sahel i Sad, također njegov otac, sad također bio ashab, umro je, preselio 88. godine po Hidžri, a u stvari imao je preko stotinu godina. Znači, mnogi ashabi zadoživili preko stotinu godina. E, znači, ovdje je riječ o hadisu, se govori o danu Hajbera, odnosno kada su išli, kada je Pasani Svet poslao skupinu Ashaba na čelu Saliru na Delo Anhu da zauzmu hajber. <kuh> pa kaže, ovdje spominje zastavu. Crne zastave. Znate onaj hadis kad uđu crne zastave sa istoka. Spominje su ovdje daće mu zastavu. E, u jednom riva je spominje raja, u drugom riva i tako dalje. Uglavnom, što se tiđe te zastave ima u vredosnovom hadisu, Od Ahmeda, kod, kod bliži Tirmizi i Ahmed, od Ebnabdasar Adilaha Anuhuma je došlo da je zastava Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam bila, kakva? Uhu bila je crna, znači raje, zastava bila crna, ali va, znači ono što je bilo napisano na nju bilo bijelo. A bilo je napisano, kao što se spominje u, u, u Rivajto de Buharere, dodatka je bilo mektub fi hi la ilaha idela Muhammedu Rasullahu. Pa na ta zastava liči potpuno isto kao kod koga? Kao kod Isila, ili tako? Crna zastava sa bih la ilaha Muhammedu Rasullahu. Tako da ne treba odbija zastava, ono što je ispravno zastava. S tim da ovdje nemojde dileme oko toga po pitanju zastava. Uh, prenosi se u mnogo drugim hadisama, da su uh, određena plemena u određenim bitkama za vrijeme poslanih sam imali svako svoj zastav nekako imao i obilježje zastave. Znači zastava uh, i uzeti zastavi neko obilježje staviti da je to stvar kako se grupa skupina muslimana dogovori i da obilježava određenu grupu i da u tome nema smjetnje ima širine u tome. Da mi kažem evo sad mi ovde u Endelosu imamo našu zastavu koja, evo, tada, evo ima onaj znak koji imamo. Pa imamo ovaj moto ovog udrženja, to nam je zastoj, to će nam biti na zastoj, i kad mi negdje idemo i djelujemo, to je naša zastava. Je li to širitski sporno haram to? Je to haram spurno? To nije spurno, to nije, to nije spurno širitski. Znači, kad kažemo uopće uzimanja zastava, ono sporno da je na toj zastavi ima neki lik, da ima neko živo stvorenje koje treba nacretati, tako dalje, poput neki dvoglavi zbajeva, urlova i tome slično. Znači, tada je spurno. A inače ovako, znači, da, da se da, da je, da je z... pravljenje zastave, stvar i ta, odatle dolazi ono, otkud zastava onaj polumjesec i zvijezda, je tako? Koja je, čija je to zastava? Ja, otkud to je to islamska zastava? Otkud nama polumjesec i zvijezda? Je to od, od islama? Ima li koji argument da je to islamski? Da je to došlo prineseno, da od zhava makar Ta odakle da je ta do islama da je to muslimansko i da je obližje sad muslimana polumjesec umjesto umjesto pomoći ovaj ona se zove ona, ona crveni križ sad imamo crveni polumjesec ovo je obližje islama, ovo je ovo je križar križača i kršćana križ, dobro da nastavimo u ovom hadisu ovaj sa ovim hadisom pa što u ovom hadisu je došlo spominje nešto vezano za Aliju radijallahu anhu A to je, znači, da je da je sa ovim hadisom Alija radijalahu anhu ovaj, e, ukazao na njegovu fadlu, njegovu vrijednost. E, Pomenite u hadisu, patite da ga A voli Allah žele šanuhu i njegov poslanik. E, Jel se istog može razumjeti, znači, pošto voli ali radijalahu da znači da ostali mu'mine ne voli Alija šanuhu i njegov poslanik. Naravno da ne može, znači, to je greška totalna. Znači, ovo samo e, naglašavanje, izdvajanje, fadla ali radijalahu to ne znači da Alija šanuhu ne voli ostale mumine, Mimo Ali radi Allahom. Da nije volio ostale ashabe. Ko tako zaključuje, znači pogrešno zaključuje. Allah Žešanu voli svakog mumina, bogobojaznog, koji slijedi hat na istinu, slijedi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Tako i njegov poslanik. Da, ovaj, ovaj hadis na uro protiv takozvani nasibi ijane, vasiba. To oni koji su mrzili, mrzili porodcu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Počeo odalije pa nadalje. I koji su ga tekfirili, proglašavali da je fasik i tako dalje. A to od su bili hariđije. Haridžje su bilo A to ne znači da danas je da bili Haridžje moraju imati osobin. Znači imaju drugi svojstav ova osobin. Uglavnom onda, ope ovo, ovo nije dokaz za, za Rafidije, za Šije. Da ovaj hadis kaže, evo ovaj hadis, znači, govori o Ali, vrijednosti Ali, znači, Ali je trebao biti, bio je trebao biti halifa, jedin je, je njega treba slijeti, tako dalje, znači, to nije tačno uopšte, hadis ne na to. Iako govori o fadlije veličine Ali, radi Allah, ano. <coughs> uh, Na kraju kraju ovaj hadis prenosi ostalih ashabi koji ih su širafidi protekvirili. Uzma i ovaj hadis, prenosi ga ashabi koji su oni protekvirili. Tako da je to kontradiktorno ako bi oni sa time potvrđivali, potvrđivali ono što hoće da potvrđi. U hadisi je potvrđeno tako da je Allahovo svojstvo mehabbeta, da Allah šanu voli. Da Allah šanu voli, a što negira ili određene sekte, a uh, po po oni kad od jehmia oni koji su uzeli od nje a onda u tu ulazi je sharima maturidije koji negiraju svojstvo mahabeta on ne negira svojstvo mehabeta jer kaže ako potvrđiš da baš voli onda bi volio voli se znači mora spojiti neka ljubav koja ima koja ima svu znači itako srcu da bi da spojila ta ljubav i emitovala znači onda mora potvrđalješ onda ima srce koji ima srce onda ga prepoznješ ljudmask prepoznješ ljudna to je kufr i tako dalje znači, tako on te odbija te a, a, svojstva na taj način pa onda upadnu u klopku za potvrđuju vid i sluh smo česku, znači, to smo na vodi čezbuna što je njihova klopka kojoj su upali potvržuju, ne mogu ne gleda da znači on sve vidi sve Onda kad pitaš dobro kako vidi kako čuje, onda ih uhatiš klop u klopu zamku, negiranje, ostali svoj stavaju. Što to ima za sebe. Kajali pa su ljudi, onda kada je poslanik rekao da će to čovjeku dat zastao, pa su ljudi, onda međusobno razgovarali, razmišljali, proveli noć u tome, ovaj, ko bi to mogao biti, ko bi to mogao biti, nadal se da, će neko, da ko će od njih da bude. Što znači da je bio ahirs uh, uh, ashaba, da su bavili se hajrum, voli da bude od onih koji su na višem stepenu imana i, i znanja tako itd. Uglavnom, uh, kada je pozvan Alija radi Allahanhu, pa je bio bolestan, pa on poslanik sa nam selem, uh, zapljucnuo u njegove oči, uh, pa je izliječen bio od toga. Nakon toga vam rekao da polako, kada kreni na, na hajber, znači ala rislik, ala rislik to znači polako ne žuri, Al ajala tumina shaytan, žurbaj od ne leti se u ovim stvarima. Znači stimao i šaretio, ali ovde smisao hadisa uočenom ovom kontekstu je to da prime završimo, znači što je mu je prvo rekao, kaže šta da uradi prije borbe. Kad uđe na polje, na meidan, kaže: "Thumma ud'uhum ila l-islam." Pozivaj u islam. To je poenta hadisa, kontekst ove teme. U što prvo da ih pozove? u islam. A šta je islam? Ništa drugo nego teuhid. Znači, pozovi u islamu teuhid. Ono na čemu je suština islama. Znači, pozovi u to. Što znači, govorio o propisanu, jer toga prije, prije znači, ovdje osnovni propis, prije nego što se uh, počne borba sa nekom skupinu da se pozovu u islam. Ovo je kad? U uslove, onda kada nije im doporla dopropoziv u islam. Kad nisi čuli za islam, ne zna šta je islam. Onda se pozivaju u islam. U uh, islam. Znači, tad je vađim. A ako su čuli, mustehab da se pozovu islam. Znači, nije vađ. Šta je dokazat da je mustehab, zato što je podstavnik napao Benemustalek, napao Benemustalek, kada je da oni hoći je napast da se primim u zboru poti podstavnika, napao Benemustalek, kaže Vahum garun. Garun, znači, oni su bili na gafletu. Nisi očkivali napad pa je poslanik sad napao, na, poslao vojsku i bili su napadnuti, zauziti i osvojeni. E, znači nisu bili prvi po, bili pozvani tada da, e, pozvano islamo, će primiti islam ili će se borati ili će izju, znači nisu tada bili pozvani. Znači e, ako su ljudi čuli za islam, tada je mu da se pozovi islamo, nije vaadžib. E, pojenta znači, ovog hadisa, suština navođenja ovog hadisa na ovom mjestu je to što je znači, ovdje navedeno, Da, da ih pozovu u islam. A pozivanje u islam kaže u ahbirum bima yajibu alehi min haqqi lah. Jobe Vesel kaže što je ime obaveza znaju od prava Allaha dželešanu u islamu. Koje je pravo Allaha Đešanu u islamu? Naći čistite Da daj pozovu u čistite tauhid. I onda i završava je time kaže tako mi Allaha Allah znači počnemo se zaklinje se tako mi Allaha da Allah dželešanu uputi tobo da ti budeš sebe U put jednog čovjeka to je bolje od humr neam, od crvenih deva, odnosno to je bilo jedan naj, najvredniji dio imetka kod Arapa. Tako primjer se navodi kad nešto šeš nek, neki vrijedan imetak da to nazoveš humr neam, znači to su cr, ovaj, crvene deve koji je bio najvredniji imetak kod Arapa i to je primjer navođenja kad to će každa nešto vrijedno. A, a ovo se znači kontekstu ovog da su, da je poslanih salao daje, koji su daje, znači on je bio ujedno i daja i borac. Znači i muđahid i daja. Cilj džihada je dava, da ljudima dostaviš islam. I to je bila praksa i Kholafaj rašedini poslanika sallallahu alejhi ve i zato Omer radijallahu kad je u svojoj hudbi koji održao govorio kaže laa wa inni wallahi ma ursilnu um mali ilekum liyadribu ebasharakum tako mi kaže Allaha ja ne šaljim svoje ljude kaže ne šaljim kaže liyadribu ebasharak da bi on da bi udarali vaša tela da su ubijali wala li yahudum walakum niti dozme vašim metak nije cilj borbe džihada ubijanje ljudi uzimanje njihovih metaka Volakin ursuluhum ilaykum li'allimukum dinakum nego pošalje vam kaže da vas pouči vašoj vjeri vašunetikom da poči el sunet sunet ove vjere. Znaci to je cilj islama i e, zbog toga i propisan džiha da znači, zaštite islama, zaštite tevhida i radi širenja islama, širenja tevhida. I s time zavisio ovo poglavlje, ostalo će nam još mesa'il da ih pročitamo pa ćemo da ovaj, do da Da je, a da je pozivanje Allaha uz onoga posljedine ala i sallama. To da upozorljenje na iskrenost i hlas, jer u puno slučajeva kad bi neko podlijao istini, on u stvari pozivao sa zanima. To tri da je poznavanje dokazan u dužnosti. Od znakova repoteta vida je to da je on taj koji odbacuje od uzvišenog Allaha sa kuva. Da je odružnoće širka, to da je on vriježan Allaha. Ovo je od najvažnijih pitanja. Udajavanje muslimana od mušlika da je postane od njih, pa makar ih ne počinje ušim. je tebi prva bivnost pađa. Da počne s njih prije svega, čak i prije namazom. Da je značenje riječi da iskažu Allahu jednoću, značenje žehadeta la ilaha La illa ula. Da čovjek može pripadati ahd-kitabijama, a da ne zna zna značenje žehadeta ili da zna, ali po njemu naravno. Skretanje pažnje na postepeno područavanje. Počina je najvažnijim, a zatim manje važnijim. Kod dekarda. Učitelje Votane šuhe koji ima učenje. Zabrana uzimanje najrednijih zunijekosti. Čuvanje od ovih mazluma onoga kome nepravda učinje. Obavijesti da ona neće biti odbjeda. Od toga zadatida je ono što se desko povati poslanika i po glavaju razlija Muhammedu s.a.a. od napora glada i bolsa. Njegove riječi daću zastavu, Jedan se odzakva vjerovijesnički. Njegovo pljuckanje o leve oči jedan je od njegovicna. Prijednosti Ali je radi Allah. Prijednost Asaba u njegovom raspravljanju i brezi te noći o radosnoj vjerovanih. Vjerovan je određenje kader, jer je dobio onaj koji je nije tražio, a nije dobio onaj koji je tražio. Lijep odgoj u riječima polako. Slazivanje u islam prije borbi jer to koji važi i za one koji su već pozivani i s kojima je već borba vodila, kojima se već borba vodila. Pozivan je smudrošć, jer je on rekao obavijesti ih kakve obaveze on ima. Spoznaja prava uzvišenoga Allahom Uslali. Nagrada za onom čim uzrokom bude upućena jedna osoba i zaklidba na hrvcu. To je to. Svalik Allahom, Ibn Keshad andalaj, to je sada kakve tu uvijek and losÁntanos